بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد رحمه الله تعالى في كتابه الاجتماع الجيوش اجتماع الجيوش الاسلاميه على الحرب المعتله والجهميه والبحث بعد الموت حق وقيامه الساعه وقيامه بين يدي الله تعالى يوم القيامه للحساب والقصاص والميزان حق والصراط حق والحوض حق والشفاعة التي خص بها نبينا يوم القيامة حق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك انشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اخوتي في الله كي نلanjutkan kitab pembahasan kitab ihtimal kita al, al harbil wal karangan al al-Qayyim rahimahullah dan masih dalam penukilan perkataan Ibnu al-Haddad asy al tentang akidah yang wajib diakini setiap mu'min berkata al al-Qayyim rahimahullah menukil perkataan Ibnu al-Haddad wal ba'ts ba'da dan hari kebangkitan setelah kematian itu adalah hak bahwasanya manusia akan dibangkitkan di hari kiamat Tidaklah mengingkari kebangkitan ini Kecuali orang-orang yang kafir Z'amal Za ladhina kafaru An lan Orang-orang kafir menganggap Mereka tidak akan dibangkitkan Qul bala warabbi Katakan Muhammad sekali-kali tidak Dengan Tuhanku Latub'athunna Pastikan akan dibangkitkan Qul bala warabbi Latub'athunna Pastikan akan dibangkitkan Ya, datang seseorang membawa tulang-tulang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi dan dia berkata, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim?" Siapakah yang mampu mengembalikan tulang-tulang telah hancur ini? Kata Nabi, "Qul yuhyihi allazi ansha'aha awwal marrah." Katakan, yang akan mengembalikannya, ialah Tuhan yang dahulu kala menciptakannya sebelumnya. Banyak keterangan-keterangan dalam Quran maupun dalam sunnah tentang adanya hari berbangkit. Di hari kiamat akan dikumpulkan seluruh manusia. Yahsyarun nasu hufatan 'uratan gurlan buhman. Dikumpulkan manusia, dibangkitkan manusia di alam mahsyar di padang mahsyar dalam keadaan tak ber alas kaki, hufatan 'uratan tak memiliki baju alias telanjang, tak beralas kaki telanjang. Ya gurlan buhman dalam keadaan belum berkhitan dan tidak membawa apapun juga. Dikembalikan Allah swt dalam keadaan tidak berkhitan Artinya Allah kembalikan sempurna tubuh manusia, tak ada yang kurang. Ya, di hari kiamat. Bertanya ibu bapa saya Rasulullah ya raja ya luan nisa uyanzur bagdu mila bagdin. Wahai ya Rasulullah, bagaimana kondisinya? telanjang jang mulut wanita dan pria saling melihat. Maknabi mengatakan, "Al-amru ashadu an yuhum mahu mazalik" atau katakan, huru hara harikiamat, peristiwa dahsyat hari kiamat membuat mereka tak pedulikan hal itu lebih dahsyat daripada mereka untuk melihat kiri kanan. Ya, kau lihat saja ketika datang bencana banjir, tsunami, orang telanjang tak tahu lagi. Ada yang pakaiannya tak jelas, pakaiannya hilang, ada yang telanjang bulat. Ya, mereka tak lagi lihat satu sama lain. Itu di dunia bagaimana di Padang Masyar Ketika gempa orang keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang Mereka tak tahu lagi Gempa kekuatan sekian Skala richter Keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang Tak ingat lagi, tak sadar Bagaimana dengan hari kiamat Allah makbar <tuh> Semuanya akan dibangkitkan setelah kematian Dan itu terjadi Manakala ditiupkan sangkakala Yang kedua Ditiupkan dua kali tiupan wanufikafisur ditiupkanlah sangkakala yang pertama fasaiqam min fis samawati wam maka seketika terkejutlah kagetlah ya segala yang terapa di langit maupun di bumi dan binasalah seluruhnya thumanufikafihi ukhra kemudian ditiupkan yang kedua faidahum qiyamun nanzur maka setelah itu mereka tiba-tiba bangun Saling melihat satu sama lain. Keluar daripada kubur mereka. Ka'anahum ajdathu. Ka'anahum. Kata Allah SWT. Yakhruduna minal ajdathi. Ka'anahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari dalam kubur mereka. Bangun berdiri bagaikan belalang-belalang yang berserakan. Muntashir. Menyebar. Kebayangkan bagaimana balang jika datang. Menjadi hama pada satu Tanam-tanaman datang jumlahnya berjuta-juta sembarang tempat ada. Begitulah kira-kira peristiwa hari kebangkitan, inna billah. Nasalullah as-salama wa afiyah Wal ba'sa al-maut haqqun wa qiyamah saati Demi kandungan adanya kiamat hak. Banyak keterangan dalam Al-Quranul Karim, yas'alunaka yas'alunaka 'an saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Ya, esalu nagaanis saat yang ayat namul safi ma antamendikroha ila Robbi kamun ta. Tak ada padamu ilmu untuk menyebutkannya. Ilmunya kembali kepada Allah Tuhannya. Banyak keterangan dalam Al-Quran menjelaskan tentang kiamat dengan berbagai macam ragam ungkapan al-haqatu, mal al-qariatu, mal banyak. Al-Ghasyiyah, al-Ataka, Halithul Ghasyih, namanya banyak sekali. Setiap nama itu menunjukkan rahasia peristiwa huru-hara hari kiamat. Wa qiyamass saa'ati haqqun walwuqufu baina yaday illahi ta'ala yawmal qiyamati lilhisab. Dan akan dibangkitkan manusia di hadapan, di hadapan Allah Rabbul al 'alamin untuk siap dihisap Kata Allah SWT wa ta'ala, "Yawma yaqumul naasu al 'alamin." Pada hari ketika seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Robbalah Alamin Siap menunggu untuk dihisap. Ya, walqisas, walqisas, walmizan hakun dan akan ada yang namanya qisas di hari kiamat. Ya, adalah perkara yang tak selesai di dunia antara hamba. Ya, yang dizalimi di dunia ini diambil hartanya dengan tidak hak. Cemarkan nama baiknya digunjing, dicerca, dimaki, <tuh> difitnah, ditumpahkan darahnya, dibunuh. Semuanya ini akan dibalas di hari kiamat oleh Allah swt. Ditegakkan keadilan. Nabi yang mulia saw pernah melewati, ya dengan Abu Hurairah radhiallahu anhu, melewati dua ekor kambing yang sedang bertarung, yang satu bertanduk, yang satu tak bertanduk. Maka bertanya Rasulullah kepada Abu Hurairah Ya Abu Hurairah tahukah engkau mengapa kedua makhluk ini Berkelahi Bertarung Kata Abu Hurairah Allah Kata Rasulullah Sungguh Allah mengetahui Mengapa mereka berkelahi Dan sungguh Allah akan mengadili Antara mereka di hari kiamat Jadi yang namanya kisah Bukan antara makhluk bernama manusia saja Bahkan antara hewan pun Akan ditegakkan kisah dalam keterangan-keterangan hadis yang sahih Sampai kambing-kambing yang bertanduk Yang menzalimi kambing yang tak bertanduk Akan dikisos oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Ini menunjukkan dahsyatnya huru hara kiamat Semuanya akan dikisos Bukan hanya manusia Bahkan antara binatang Allah musta'an Kalau binatang saja tak lewat dikisos Apalagi manusia Bedanya binatang-binatang setelah Allah tegakkan kehadiran antara sesama mereka, seluruh binatang tersebut Allah SWT menjadikan debu. Maka melihat hal tersebut, berkatalah orang-orang kafir, Ya laytani kuntu robah. Aduhai, sekiranya aku menjadi debu saja, sebagaimana binatang-binatang tersebut? Itulah penyesalan yang tiada guna wal qisasah wal mizan haq lamikum juga timbangan dan banyak keterangan dalam quran maupun sunnah faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshati barang siapa yang berat timbangan kebaikannya dia dalam kehidupan yang penuh kenikmatan ya man khaffat mawazinuhu fa ummuha barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan maka tempat kembalinya adalah neraka hawiya kita aduh mوازin alqisth liyaumil qiyamah seperti letakkan timbangan keadilan di hari kiamat ya walahu kifatan timbangan ini memiliki dua sisi apa namanya apa namanya itu dahulu kala timbangan dua kan apa namanya neraca dua neraca ya sekarang sudah jarang kita mendapat timbangan pakai neraca dua ya tapi masih ada di hari kiamat, dua derajah Timbangan kebaikan, timbangan keburukan Didatangkan di hari kiamat, seseorang laki-laki Yang begitu gemuk sekali tubuhnya Ya Ketika ditimbang dalam timbangan kebaikan Maka tak ada sedikit pun Menjadi berat timbangan kebaikannya Tak ada guna Tubuhnya yang berat, ringan di hari kiamat Bahkan kata Rasulullah La ya'adidu indallahi jannah ba'udah Beratnya tubuh orang ini tidaklah senilai dengan satu kepak sayap nyamuk. Ringan timbangannya, berat tubuhnya tapi ringan. <tuh> Sementara Rasulullah SAW mengatakan, ketika tertawa para sahabat melihat betisnya Ibnu Masud yang begitu kurus, mengapa kalian tertawa? Ya Rasulullah lihat betis yang kurus. Kata Rasulullah, Sungguh, betis Ibnu Masud ini di hari kiamat Timbangan niscaya Allah semata lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, muncullah pertanyaan, apa kaitan antara berat badan kurus badan dengan timbangan kebaikan? Ya, ini benar anggota tubuhnya itu digunakan untuk berbuat taat, bekerja untuk beribadah, berjihad. Bismillah, semua gerakan-gerakannya bernilai ibadah karena melemparkan timbangannya. Kesungguhannya dalam segala kebaikan Membuat berat timbangannya Tubuh kita ini berat Timbangan dari kiamat berupa kebaikan Dengan kita manfaatkan untuk kebaikan di dunia ini Badan kita kita bawa untuk berjalan rahmi, Menimba ilmu Macam-macam berbakti kepada orang tua Tubuh kita ini manfaatkanlah untuk ibadah Maka dia akan menjadi berat Bernilai disini Allah Taala Meski tubuh kita itu kurus di dunia, kurus, kering Sebagai mana yang bermaksud, berat timbangannya Laki-laki yang gemuk ini Subhanallah Timbangan kebaikannya ringan Tak mempengaruhi timbangan kebaikannya Kenapa? Karena dia ketika di dunia Malas dalam beribadah ya, Tak taat dalam beribadah Tak rajin dalam beribadah, bermalas-malasan Ya Kau tahu bagaimana orang gemuk Apalagi obesitas, yang setengah ton badannya Bayangkan bagaimana dia beraktifitas Ibadah Bagaimana dia berjihad? Bisa dia berlari? Bisa. Ibenul Masud berlari, berjihad, naik kuda. Subhanallah. Bisakah dia solat malam sampai semalam? Uh, uh, rukuk, sujud, bangun. Paya. Teduduk saja sudah bagus dia. Ada yang terbaring aja setengah ton badannya. Tengok orang-orang obesitas tuha. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan orang ini kurang aktivitasnya, malas. Orang obesitas itu adalah orang yang banyak makan, kurang gerak, ya enggak? Kita ya. tahu. Apalagi dalam hal ibadah. Banyak juga orang yang tubuh luar biasa. Tiap hari masuk, apa namanya fitness itu? Gym. Tubuhnya otot besar-besar. Oh, Di hari kiamat ditimbang tak ada satu kepak sehap nyamuk. Naik gunung bisa. Subhanallah. Berenang kuat, apapun kuat Tapi sholat tak kuat Majid samping rumah tak bisa datang Gunung Himalaya ada daki Timbangannya ringan di hari kiamat Ya Jadi jangan terangkap Ini soal obesitas, berarti yang Gym itu mantap-mantap lah ya Enggak, tergantung Digunakan apa Tubuhnya itu untuk apa digunakan Banyak orang Tubuh itu hanya untuk gaya-gaya aja. Kalau sudah masuk gym, sudah setengah tahun ke mana-mana pakai baju kaos tipis-tipis, ha, nah, jalan. <laughs> ini enggak guna di hari kiamat. Sengaja dia pakai kaos yang tipis-tipis, nampak badannya bersayap kayak mau terbang. La yanfa'. Maka kita gunakan tubuh kita ini, habiskan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam aktivitas ibadah. Ya Allah rizai, yang Allah cintai Itu yang akan membuat tubuh kita berat Dan yang akan ditimbang di hari kiamat adalah Tubuh manusia Yang kedua adalah catatan manusia Yang ketiga adalah amalan manusia Semua ditimbang Ya, tiga-tiga ditimbang, Tiga-tiga yang ditimbang Tubuh kita ditimbang Ya, untuk apa tubuhmu yang berat-beratnya untuk apa? <laughs> catatan amalan akan ditimbang yang ketiga adalah amalan akan ditimbang. Keterangan dari hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tiga hal ini ditimbang. Pelama berstaji dalam perkara ini yang rajin. Semuanya akan ditimbang. Ya, ketatan amalan ini akan ditimbang dengan nilai yang terdapat dalamnya berupa amal ibadah. Ya, sebagaimana dalam hadis lebih tokoh dibentangkan untuknya 99 lembaran daripada. Khidupan di dunia dia lihat penuh dengan keburukan-keburukan, bentangkan dan dia memastikan dirinya pastikan masuk neraka. Hadisul Bitaqah namanya. Kemudian Allah Jalla Jalalallah wa bertanya, wahai hamba, apakah engkau mengakui ini semua dosa-dosamu, atau engkau menganggap engkau dizalimi oleh para malaikat-malaikatku yang menulis? Ya. Atqir bi hadha bi hadhihi al-dhunub anka ini am dhalamatka katabatul hafizun atau engkau mulah jadi zalim oleh malaikat-malaikat penulis yang menulis semua berkatalah ya rab tidak Tuhan ini semua benar fadhanna annahu halikun dia pastikan diri binasa masuk neraka faqala law hal laka min hasanatin tudakhiruha apakah engkau punya kebaikan yang kau simpan pada hari ini dia katakan, lah, ya Arab, tak ada Tuhan. Kata Allah, bala, bal lah. Kini nak hasanan udah kiri hari satu kebaikan yang kami simpan untuk hari ini. <coughs> Faakrojalah hubitakat dan fiha la ilahillallah. Dikeluarkanlah untuknya satu kartu dalamnya ucapan la ilahillallah. Kalimat tauhid, kalimat iman. Kata Allah, ohh darwaz, ohh darwaz nak naiklah ketimbanganmu maka diletakkanlah kalimat la ilahullah itu dalam timbangan kebaikan. Seketika berat kalimat la ilahullah. Begitu beratnya kalimat tohid ini, membuat ringan segala macam keburukannya. Dan dalam agama kita, orang masuk surga, manakala timbangan kebaikannya berat daripada timbangan keburukannya. Ya, Orang masuk neraka, manakala timbangan keburukannya lebih, ba lebih banyak daripada timbangan kebaikannya. Ustaz bagaimana yang sama? Belen dia Adakah yang belen? Ada Mereka disebut dengan nama ashabul a'raf Yang termuat dalam surat Al-a'raf al a'rafi rijalun Ya'rifuna kullan bisimahum Dan di atas a'raf Ada para lelaki lelaki yang diketahui Mereka dari sifat-sifat mereka Tidak di surga Tidak di neraka Di tengah-tengah Faidah suri fat absorhum tilka ashabil jannah. Kalau dilihatkan mereka ke surga ya Allah berikanlah kami nikmat surga masukkanlah kami ke surba surga. Jika dilihatkan ke neraka mereka kepada ya Allah lindungi mereka dari neraka. Ya. Ashabul Arab adalah orang-orang yang istawat Hasanatuhum tuhum Yang sama kebaikan dan keburukannya akhirnya mereka tak masuk surga, tak masuk neraka, diletakkan di tempat-tempat antara surga dan neraka. Namun, ulama sunnah dan ahli tafsir sepakat, kelak mereka ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga. Bahasa Arab semuanya akan dimasukkan ke dalam surga, tapi tak langsung. Diletakkan di tengah-tengah dahulu. Sambil mereka berharap-harap, berdoa-doa, merintih-rintih. Adapun ahli neraka akan dilemparkan kepada mereka ahli surga. Subhanallah walaupun neraka surga berbeda tapi Allah Subhanahu wa taala kan saling memperlihatkan satu sama lain Berterialah ahli neraka kepada ahli surga an afiddu alaina min alma'i aw mimma razaqakum Allah ahli surga berikanlah kami seteguk air berikanlah kami rezeki Allah berikan kepada kami kalian Kalau berkatalah penduduk surga innallaha harramahu ma'al kafirin Allah haramkan segala macam makanan minuman untuk orang-orang kafir Allah Akbar Ya saya melihat mereka Allah akan tempatkan. Inilah yang ikhwati Allah Tentang mizan Wal qisasa wal mizan haqqun Was sirata haqqun Dan as-sirat adalah perkara yang hak. As-sirat adalah Jisrun mamdudun Baina zharonai jahannam Jembatan dipancangkan di atas tenaga jahannam Padang masyar Jembatan, neraka jahanam surga Padang masyar luas Tempatnya pun berbeda-beda Ada tempat yang gelap Tak ada pada cahaya Sebelum sirat Itu padang masyar gelap, tak ada cahaya Allah berikan cahaya kepada orang-orang beriman saja Ada pun orang-orang munafik Di awal perjalanan mereka Numpang dengan orang beriman Ikut di belakang orang beriman, sama-sama Datanglah masanya, Allah pisahkan antara keduanya Ya Kata Allah dalam surat Al-Hadid Yawma taral mu'minina wal mu'minati Yasa'an nuruhum Pada hari kiamat engkau lihat orang-orang beriman Laki-laki perempuan Yasa'an nuruhum baina idihim wabi aimanihim Cahaya mereka menerangi Di hadapan mereka, kiri kanan mereka Busra'kumul yawma jannat Bagi kalian hari ini Berita gembira dengan surga Ya Allah siapkan untuk kalian Ya, tak jadi mintah tiada nahr yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau di kekal mereka dalam selama-lamanya. Watalikar fadzal alim, itulah keberuntungan yang hakiki. Kemudian selanjutnya, yamatalam munafiqin awal munafiqat, yamayakulil munafiqun awal munafiqat illadina amanu onduruna. Ingatlah pada hari berkata, laki-laki dan perempuan dari golongan munafiqin. Kau munafik kepada orang-orang beriman. Tunggulah kami. Nak tabis minulikum. Kami mau ikut mumpang cahaya kalian. Qilar ji'uara'akum dikatakan. Kalian kembali ke belakang. Fal tamisu nurwa cahaya sendiri cahaya. Fuduliba fuduliba bayinahum bisurin lahubab. Antara mereka dipisahkan dengan dinding. Batinuhu fir rahmah. Ada pintunya. Bagian dalam penuh rahmat. Wa zahiruhu min qibadil azab. Bagian luar penuh dengan azab. Yunus dan orang-orang menafik berteriak memanggil orang beriman. Alhamdulillahum, bukankah kami dahulu bersama kalian? Kalau balas? Kata orang beriman ya, dulu di dunia sama-sama kita. Walakin fatantum anfusakum. Walakin nakum fatantum anfusakum. Tapi kalian telah yang mencelakakan diri kalian sendiri. Ya, war Kalian ragu-ragu, wa watorabastum. Ya, kalian menunggu azab Allah subhanahu ja wa taala. Hatta jauh dulu Sampai datang kepada kalian. Apa yang berjanjikan berupa kematian dan hari kiamat? Wa gharrakum billahil gharul. Kalian tertibu dengan segala yang menipu. Inilah peristiwa sebelum sirat. Gelap gulita. Orang-orang beriman Allah berikan cahaya. Ada yang cahayanya sebesar kuku. Ada yang cahayanya cahaya sebesar gunung. Masing-masing orang diberikan cahaya. Sesuai dengan amalan di dunia. Yang paling kecil ada cahayanya sebesar kuku kakinya. Yang hidup dan mati. Kau bayangkanlah. Lampu yang ada pada sepatu anak-anak. Bayangkan. Ada lampunya. Kalau dia jalan, hidup. Berhenti, mati. Itu perumpamaan tentang cahaya yang Allah berikan kepada orang yang paling miskin. Dari orang-orang beriman yang penuh dengan dosa-dosa. Cahayanya kecil. Redup-redup. Ya. Redup cahayanya. Kadang hidup, kadang mati. Kalau hidup dia jalan. Kalau mati dia berhenti. Ini sebelum sirat. Jadi yang namanya padang mahsar prestij yang banyak banyak tempatnya stasiunnya banyak ada tempat mereka dihisap ada tempat mereka ditimbang. Mau tahu hakikatnya tunggu tanggal mainnya tak sabar cepat mendaftar. Al-sirat hakun dan Nabi telah menyebutkan. Setiap orang akan melewati surat ini, semua, bahkan Quran pun mengatakan demikian. Wa imingkum im illa wariduha. Setiap orang pasti akan melewati neraka jahanam. Setiap orang, mu'min, kafir semuanya. Cuma bedanya orang kafir tak sampai ke surga, masuk ke neraka. Wa imingkum im illa wariduha, wakana ala Rabbi khatman maktiyah. Sungguh bagi Tuhanmu, ketetapan yang telah Dia pastikan, Dia wajibkan. Thummun najililladzina taqwa, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wana daru Kami biarkan orang-orang zalim terperosok ke dalamnya. Semua dan setiap nabi ketika melewati syarat, masing-masing mereka berdoa. Rabbil salim salim Tuhan, selamatkan selamatkan nabi loh. Setiap nabi mengatakan Rabbil salim salim Tuhan, selamatkan selamatkan nabi. Dan sirat yang dibentangkan Di senarakan Jahannam ini Orang yang melihatnya berbeda-beda Ada yang cepat bagaikan kilat Ada yang cepat bagaikan angin Ada yang cepat bagaikan kuda-kuda yang berjalan cepat Ada yang cepat bagaikan unta berlari Ada bagaikan orang berlari Ada yang berjalan Ada yang merangkak-rangkak Subhanallah Ya, yang merangkak-rangkak ini maqdusun najin. Ada yang terkoyak-koyak di kamping kiri kanan ini dari jembatan sirat ada kalalib. Memiliki pengkait bagikan kail, mata kail kalau sudah masuk tak bisa lepas. Harus koyak tuh daging. Kalalibun. Setiap orang yang merangkak-rangkak ini ada yang maqdusun najin, koyak-koyak tubuhnya tapi sampai ke ujung ada yang tenggelam ke dalam neraka jahanam yazan billah ya ada yang bagikan kilat menyambar semuanya itu terkait dengan bagaimana mereka menitis syarab di dunia petunjuk di dunia hidayah di dunia as-sirat ditabshirkan oleh para ulama-ulama tafsir as al mustaqim dialah kitabullah dan sunnah rasulillah dia adalah jalan Abu Bakar dan Umar Ya Sekuat apa seseorang mengikuti Kitabullah dan sunnatur Rasulullah Sekencang itulah dia berlari Melewati sirat Eh dinas siratul mustaqim Tuhan berilah kami hidayah, petunjuk Meniti jalan lurus As siratul mustaqim di dunia Kitabullah, sunnatur Rasulullah Ya, as sirat di dunia adalah Abu Bakar Umar Para sahabat Sekuat apa kita berpegang di dunia ini Meniti sirat, Quran, sunnah Jalan yang bakar, jalan yang umar Jalan yang para sahabat Sekuat apa kita berlari mengejar Yang pertahankan yang belanya sekencang itu kita akan berlari Meniti sirat di padang mahsyar kelak Karena itulah tak sama Tak samanya orang melintas sirat Sama dengan tak samanya orang di dunia ini Ada yang ngaji pagi, sore, siang, malam Ngaji dia Ada yang seminggu sekali ada yang daurah-daurah takbir akbar Sebulan sekali, ada yang tiga bulan sekali Mau disamakan Tak mungkin Ada yang tiap hari Satu jus ya. Ada yang setahun sekali Satu jus, ada yang bertahun-tahun Satu jus pun tak lewat Mau disamakan, mustahil Ada yang berinfak, bersedekah Berbakti, ada yang bakhil, yang kikir Ada yang macam-macam Maka ini semua ditentukan Dengan bagaimana perjalanannya menitir sirat di dunia Apa tadi sirat di dunia kita buat sunnah, quran dan sunnah bubakat dan umar subhanallah kalau mau kencang berjalan di atas sirat kencanglah kau berjalan di atas sunnah Rasulullah di dunia ini jangan berlambat-lambat jangan bermalas-malasan ingat tubuhmu habiskan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Buang rasa malas. Ya. Berusaha untuk istiqamah di atas kebaikan, mengaji, qiyamul lail, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Berbakti kepada orang tua, banyak kegiatan-kegiatan yang kau harus istiqamah. Ya, energimu habiskan untuk berbuat taat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk perkara yang sia-sia. Lisanmu habiskan untuk zikrullah. Bukan banyak omong tak jelas Sana kemari tak fokus Banyak kumpul-kumpul Tak baik Saya sekali boleh selalu tak baik Omongannya pun tak jauh-jauh daripada Tadud Itu pun tak jadi-jadi Fokus Lisanmu memanfaatkan Untuk kebaikan telingamu, matamu Tanganmu, kakimu Supaya berat timbangan di hari kiamat Habiskan diri kita ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya bernilai mata kita gunakan untuk kebaikan, telinga, tangan, kaki semuanya. Agar berat timbangan di hari kiamat. Wal khasa wa al mizan haqqun was siratu haqqun. Ya. Di ujung sirat ada lagi namanya qantaratun. Qantaratun ini adalah ujung sirat. Di sana akan diberhentikan pula Segala macam perkara-perkara yang tak selesai Ketika dikisah masih ada bersisa Tapi ini khusus kontrol untuk menghentikan sesama orang beriman Orang kafir sudah masuk semua ke dalam raka jandam. Ya, Ketika itulah akan diberhentikan Masih ada perkara sakit hati Di dunia tak selesai Ya ngambek dengan kawannya merasa tak senang dengan kawannya dia berhentikan di sana semua Allah suruh selesaikan perkara kalian setelah semua selesai masuklah ke dalam surga ketika masuk surga tak ada lagi sedikit pun iri dengki, kebencian tak ada wanazah nama fi suduri min qilin kami cabut dari had hadapan mereka segala macam bentuk iri dengki, permusuhan dendam kesumat. Ikhwanan semua bersaudara Ala sururin mutakabilin Mereka di hadapan Satu sama lain Di atas dipendipan, di atas kasur-kasur rempuk Di atas kursi-kursi rempuk Saling berbicara satu sama lain Habis semua Tidak ada lagi persisihan Itu namanya kantarah Kalau andai kata kisah Itu nanti sebelum kantarah Kisah semuanya Kantarah yang bersisa. Di lah bersisah. Dan ketika itulah semua akan saling memberi maaf satu sama lain. Masuklah mereka dalam surga. Lepaslah segala macam kebencian. Di surga tak akan ada lagi namanya kebencian. Surga darut tayibin. Negeri orang-orang baik. Siapa yang baik-baik? Aku'alhum tayibah -baik? yang perkataannya baik-baik. Wa'afa'alhum tayibah -baik. perbuatannya baik-baik. Wa'atiqaduhum tayibah -baik. yang akidahnya baik-baik. Semua yang baik-baik surga. Adapun neraka Darul Khubatha atau Darul Khabithin, negeri orang-orang yang buruk, yang buruk perkataannya, buruk perbuatannya, buruk keyakinannya, buruk mata pandangan matanya, buruk pendengaran telinganya, buruk gerakan tangannya, buruk langkah kakinya ini Darul Khabithin. Wallah Mulyan, والحوظ حق والحوظ حق. Habis waktu kita? Ya, ah, ha? belum lagi. Ya, enggak, enggak, enggak cukup. Dua minit lagi. ini kita pada akan lulus sambil di sini. Tunggu sabar-sabar aja. Terus di channel yang sama <laughs> hingga depan. Kalau masih ada umur. Ya, kalau anda ketantu lebih dahulu, ya udahlah. Kami doakan semoga Allah meringankan segala macam perkara-perkara kebaikan antum. Kalau anda keluar, mohon doakan. Mohon Allah alam kita tak ada yang tahu. Subhanakalau bilah milik. Asyhaduallahilantah. Astaghfirullahu bi lail.